a A társaság első dolga az volt, hogy ivóvizet keressen és tábort verjen, mert mindannyian tudták, hogy a dzsungelszigeten való tartózkodásuk hónapokig, sőt évekig eltarthat. Tarzan tudta, hol találnak legközelebb ivóvizet, és azonnal odavezette a többieket. A férfiak munkához láttak kunyhókat és egyszerű bútordarabokat készítettek. Tarzan pedig a dzsungelbe ment vadászni. A hűséges Mugambinak és a Moszula nőnek meghagyta, hogy vigyázzanak Jeanre, akinek védelmét soha nem bízta volna a kinkét elvetemlő brigantikból álló legénységére. Lady Greystock sokkal nagyobb gyötremeket állt ki, mint bárki más a hajó töröttek közül, mert a reményeit szertefoszlató és kegyetlenül megkínzott anyai szívét ért újabb sorscsapás számára nem azt jelentette, hogy újabb nélkülözéseket kell szenvednie, hanem azt a tudatot, hogy most már sohasem fogja megtudni, mi lett a sorsa első elsőszülöttjének. Nem tehet semmit, hogy felfedje létét javítson életkörülményein, amelyeket persze, hogy a lehető legborzalmasabbaknak képzelt el. A társaság ideje két héten keresztül a kinek-kinek meghatározott különböző feladatok között oszlott meg. Napközben hajnaltól alkonyatig figyelő szolgálatot tartottak a tábor közelében lévő hegyormon, amelynek kiugró sziklafaláról jól belehetett látni a tengert. Nagy halom szárazágat hordtak össze, hogy bármikor meggyújthassák. Egy hosszú földbeásott pózna végén pedig alkalmi segélykérő zászló lengett, amelyet a kinkéd másodkapitányának egy régi piros atléta trikójából készítettek. De hiába figyelték nap mint nap éberszemmel, vége érhetetlenül és már-már reményt vesztve az óceán roppant víztömegét, soha nem sikerült fáradozásuk jutalmául egyetlen kis pontocskát sem felfedezniük a látóhatáron, amely vitorlának vagy hajófüstnek lett volna vélhető. Tarzan volt végül is az, aki azt javasolta, hogy próbáljanak meg bárkát építeni, amellyel visszajuthatnak a szárazföldre. Csak is ő tudta megmutatni a többieknek, hogyan készíthetnek kezdetleges szerszámokat, és miután az ötlet gyökeret velt az emberek fejében, alig várták, hogy munkához láthassanak. Igen ám, de ahogy telt az idő, és egyre világosabbá vált, micsoda Herkulesi feladatról van szó, lassanként civakodni és marakodni kezdtek egymással. Így aztán az egyéb veszedelmek mellett most már a viszály és a gyanakvás is felütötte a fejét. Tarzon a korábbiaknál is jobban félt magára hagyni jean a kinkéd matrózai társaságában, de hát a vadászat csak rá várt, hiszen senki más nem lett volna olyan biztosabban, hogyha neki vág a dzsungelnek zsákmánnyal is tér vissza, mint ő. Néha Mugambi váltotta fel a vadászatban, de a fekete harcos lándzsája és nyila soha nem volt olyan biztosan eredményes, mint a majom ember kötele és kése. Végül az emberek már teljesen elhanyagolták a munkát, és inkább a dzsungelbe jártak kettesével felfedező utakra és vadászni. A táborban egész idő alatt színét sem látták sem sitának, sem akutnak, sem a többi majomnak, pedig Tarzan néha-néha találkozott velük vadászat közben a dzsungelben. Miközben a dolgok egyre rosszabbul álltak a töröttek táborában, a dzsungelsziget keleti partján, az északi parton egy másik tábor volt kialakulóban. Egy Kavri nevű kétárbócos horgonzott a védett kisöbölben. A hajó fedélzetét alig pár nappal korábban a tisztek és a legénység hozzájuk hű tagjainak vére festette vörösre, és azóta is rossz napok a Kavrire. Hiszen olyan az emberek voltak a fedélzetén, mint Gast, a Maori Momulla és az a sátánfajzat Kaisang Facsámcil. Volt még ott néhány jó madár, összesen tíz, a déltengeri kikötők réme valamennyi, de ész és lavasság dolgában senki nem vehette fel a versenyt a társaságban Gazztal, Momullával és Kaisanggal. Ők voltak azok, akik lázadást szítottak, hogy megkaparinthassák és egymás között oszthassák el a gazdag gyöngyszállítmányt, amely a Kauvri rakományának kincsetérő részét képezte. Káishang ölte meg az ágyában alvó kapitánk, és a maori momulla vezette a rohamot a szolgálatban lévő hajós tisztellem. Régi jó szokása szerint Gast most is megtalálta módját annak, hogy az ember életek tényleges kioltását másokra bízza. Nem mintha Gastnak bármiféle agályai lettek volna a dologgal kapcsolatban azon túl, hogy aggodalmasan vigyázott a saját testi épségére. Az orgyilkosnak mindig vállalnia kell valamennyi kockázatot, hiszen az erőszak áldozatai ritkán hajlandók odáig elmenni, hogy vita útján döntsék el az menetelét azzal, aki az életükre tör. Ez a lehetséges vita volt az, amit Gast jobb szeretett elkerülni. Most viszont, hogy a piszkos munkát elvégezték mások, a főparancsnok tisztére pályázott a zendülők között. Egészen odáig ment el, hogy eltulajdonította és hordani kezdte a Kovri meggyilkolt kapitányának holmiát, bizonyos ruhadarabokat, amelyeken a hatalom jelvényei és jelzései voltak láthatók. Kai Shang volt. Nem szerette a hatalmasságokat, és ahhoz meg végképp nem volt semmi kedve, hogy egy közönséges svéd matróz fennhatóságát ismerje el maga felett. A pártütés magvai tehát el voltak hintve a Kauvri zendülő matrózai között a dzsungelsziget északi peremén lévő táborban. De Kaisang tudatában volt annak, hogy körültekintően kell cselekednie, mert a szedetvedet bandából egyedül gázt rendelkezett elegendő hajózási ismeretekkel ahhoz, hogy az Atlanti-óceán déli részén végighaladva és megkerülve a jó reménységfokát alkalmasabb vizekre vigye őket, és olyan vevőt találjanak görbe úton szerzett kincsükre, aki nem sokat kérdezősködik. Egy nappal azelőtt, hogy megpillantották a szigetet és felfedezték a szárazföldbe benyúló kis öblöt, amelynek vizén a kóvri most csendesen horgonzott, a figyelő egy hadihajó füstjét és kéményét vette észre a látóhatár déli peremén. Az a lehetőség, hogy egy hadihajó esetleg jelzésekkel megállítja és átkutatja a kóvrit, igazán nem vonzotta egyiküket sem, ezért aztán inkább elrejtőztek pár napra, míg a veszély el nem múlik és Gásznak most nem fült hozzá a foga, hogy újra kimerészkedjen a tengerre. Ki tudja, hajtogatta, hogy az a hajó, amelyet láttak, nem éppen őket keresie. Kaisank rámutatott, hogy ez lehetetlenség, hiszen rajta kívül nincs élő ember, akinek tudomása lehetne arról, hogy mi történt a Kauvri fedélzetén. De gáztot nem lehetett meggyőzni. Gonosz szívében gondolatos tervet dédelgetett, amelynek révén a zsákmányból való részét úgy nagyjából száz százalékra akarta növelni. Egyedül ő tudta elkormányozni a kavrit, ezért a többiek nem hagyhatták el nélküle a dzsungelszigetet. De ugyan mi akadályozhatta meg Gastot abban, hogy annyi emberrel, amennyi feltétlenül szükséges a két árbózosra, meglépjen Kaisang és a maori momulla meg a legénység fele elől, ha alkalom kínálkozik. Gast erre az alkalomra várt. Úgy gondolta, hogy egy napon elérkezik majd az a pillanat, amikor Kaisang, Nomulla és még vagy három-négy matróz távol lesz a tábortól, az erdőben barangul vagy vadászik. A fickó valamilyen terven törte a fejét, amelyen látótávolságon túlra sikerülhetne csalogatnia a kóvritól azokat, akikről úgy döntött, hogy maradnak. E véget, egyik vadászatot a másik után szervezte, de mintha a megáltalkodottság ördöge költözött volna bele lelkébe, a ravasz kínai soha nem ment vadászni, kivéve, ha maga a is vele tartott. Egy nap Káisang titokban félrevonult beszélgetni a maori momullával, és megsukta barna bőrű cinkosának, hogy mi a gyanúja a svéd fickóval kapcsolatban. Momulla azonnal indulni akart, hogy hosszú kését az áruló szívébe mátsa. Igaz, hogy kájiságnak semmi más bizonyítéka nem volt, csak saját becstelen lelkének elvetemült ravassága, de elképzelte, hogy Gast biztosan azt szándékozik tenni, amit, ha módjában lett volna, maga is örömest megtesz. Mégsem merte megengedni, hogy Momulla végezzen a svéddel, mert tőle függött, hogy eljutnak-e céljukhoz. Úgy döntöttek azonban, hogy nem árt, ha Gastra, és így próbálják meg elérni, hogy teljesítse követeléseiket. Ez járt a maori fejében, amikor felkereste a társaság önmaga által kinevezett parancsnokát. Amikor szóba hozta az azonnali indulás kérdését, Gázt újra korábbi kifogásával állt elő, miszerint nagyon is valószínű, hogy a hadihajó az ő délnek vezető útvonaluk közelében cirkál, és arra vár, hogy kiusson más vizekre. Momulla gónosan válaszolt társának félelmeire, és azt hozta fel, hogy mivel lázadásokról senki semmiféle hadihajó nem tud, nincs miért gyanúsítani őket. – Ah! kiáltott felgázt. – Ez az, amiben tévedsz. Ezért szerencsétek, hogy van veletek egy olyan művelt ember is, mint én, aki megmondja, hogy mit kell tennetek. Tudatlan vadember vagy te, mamulla, ezért nem tudsz semmit a drót nélküli készülékekről. A maori talpra ugrott, és kezét késének markolatára tette. – Nem vagyok vadember – üvöltötte – csak tréfáltam, sietett a magyarázattal a svét fickó. Régi barátok vagyunk mi mamulla, nem engedhetjük meg magunknak, hogy veszekedjünk, és főképp nem akkor, amikor az öreg kai Shang abban mesterkedik, hogy ellopja tőlünk az összes gyöngyöt. Ha találna valakit, aki el tudná kormányozni a kavrit, abban a minutumban itt hagyna minket. Csak azért beszélt annyit, hogy menjünk el innen, mert már ki is főzött valamilyen tervet az agyában, hogyan szabadulhatna meg tőlünk. – És a drótkészülék? – kérdezte mulla. Hogyan függ össze a drót nélküli készülék, ami itt maradásunkkal? – Nos, igen – felelte gázta a fejét vakargatva. Azon dűnődött, hogy a maori tényleg olyan tudatlan, hogy elhiszi azt a képtelen hazugságot, amelyet éppen fel akart állalni neki. – Nos, igen. Tudod, minden jó fel van szerelve egy úgynevezett drót nélküli készülékkel. Beszélgetni tudnak vele sok száz mérföldre lévő más hajókkal, és hallják mindazt, amit ezeken a hajókon mondanak. Már most, amikor ticimborák azt a lövöldözést rendeztétek a Kaurin, minnyáján hangosan beszéltetek közben. És semmi kétség, az a hadihajó tőlük délre kint járt a tengeren, és mindent kihallgatott. A hajó nevét persze nem tudhatták meg, de eleget hallottak ahhoz, hogy rájöjjenek. Valamelyik hajó legénysége éppen fellázott, és leöldösi a tisztjeit. Ezért aztán, tudod, most hosszú ideig itt fognak várakozni, hogy átkutathassanak minden hajót, és nem igen lehetnek már messze tőlünk. Mondani valójának végére érve, a svéd igyekezett a magabiztosság látszatát kelteni, nehogy a másik gyanakodni kezdjen iméntett kijelentéseinek igazságát illetően. Mumula kis ideig csendben ült a helyén, és bámult. Majd felállt. Össze-vissza hazudozol itt mondta. De figyelmeztetlek, hogy ha hónapig nem viszel el innen minket, többé nem lesz alkalmat hazudni. Mert én hallottam, amit ketten az emberek közül arról beszéltek, hogy a legszívesebben késdöfnének belét, és ha továbbra is itt kell maradnunk miattad ebben a lyukban, akkor meg is teszik. Mennyi is kérdez meg Kaiszánktól, hogy létezik-e drót nélküli készülék? Felelte azt. Ő is megmondhatja, hogy van ilyen micsoda, és hogy a vizen lévő hajók több száz mérföld távolságról tudnak vele beszélgetni. Aztán mondd meg annak az egy-két embernek, aki meg akar ülni, hogyha megteszik, soha nem lesz alkalmuk elküldeni a szajréból rájuk esőrészt, mert csak én tudlak titeket épségben elvinni innen valamelyik kikötőbe. Mumulla elment hát Kaisánhoz, és megkérdezte, hogy tényleg létezik-e ilyen izé, drót nélküli készülék, amelynek segítségével egymástól nagy távolságra lévő hajók tudnak beszélgetni. És káisank azt mondta, hogy létezik. Mumulla meghökkent, de továbbra is távozni óhajtott a szigetről, és úgy gondolta, hogy inkább próba szerencse alapon vágjanak neki a nyílt tengernek, mint sem továbbra is el viselnie az unalmas tábor életet. – Hiszen ha volna még valaki, aki el tudná kormányozni a hajót, sopánkodott Kaisang. Aznap délután Momulla vadászni ment két másik maorival. Déli irányban meglepetésükre egyszer csak emberi hangokat hallottak maguk előtt a dzsungelben. Tudták, hogy a saját embereik közül senki sem előzhette meg őket, és mivel szentül hitték, hogy a sziget lakatlan, már-már már rémülten futásnak eredtek a hiedelmükben, hogy kísértetek kóborolnak arra, talán éppen a kaovri meggyilkolt tisztjeinek és matrózanyak szellemei. De Momulla kíváncsisága még babonás félelménél is erősebb volt, így azután végül is sikerült legyűrnie magában a természet feletti erők való menekülés természetes vágyát. Intett társainak, hogy kövessék példáját, majd négy kézlábra ereszkedett, és óvatosan, reszkető szívvel mászni kezdett a dzsungelben felé, ahonnan az egymással beszélgető láthatatlan lények hangja hallatszott. Nem sokkal később egy kis tisztás szélén megállt, és megkönnyebbülten sóhajtott fel, mert két egyértelműen húsvér férfit látott maga előtt, akik egy kidőlt fa törzsén ültek, és komoly hangon tárgyaltak egymással. Az egyikük Schneider volt, a Kinkét másodkapitánya, a másik pedig egy tengerészt, akit Schmidtnek hívtak. Azt hiszem, menni fog a dolog, Schmidt, mondta Schneider. Egy jó kenut csinálni, nem olyan nagy munka, és hárman egy nap alatt simán elevezünk vele a szárazföldre, ha jó szél fúj, és a tenger is elég sima. Semmi értelme megvárni, még elkészül a nagy bárka, amelyikbe mindenki belefér, mert az embereknek elegük van, és unják, hogy egész nap úgy dolgoznak, mint a rabszolgák. Különben is, nem a mi dolgunk, hogy ezt az angolt kimenekítsük a szigetről. Intéze a maga sorsát az ördögbe is. Kiszünetet tartott, majd, hogy lemérhesse most következő szavainak hatását, társára nézett és folytatta. De a nőt magunkkal vihetnénk. Szégyen volna ezt a csíni babát itt hagyni egy ilyen istenháta mögötti placon, mint amilyen ez a sziget. Schmidt vigyorogva pillantott fel. Aha, szóval innen fúj a szél. Miért nem mindjárt ezzel kezdted? De mi a jó nekem abban, ha segítek? Hát majd szépen megfizettetjük a nővel az árát, hogy visszavisszük a civilizált világba, magyarázta Schneider és megmondom azt is, hogy gondolom megosztom azzal a kettővel, aki segít nekem. Fele az enyém, a másik felire meg tig osztoszkodhattok, te meg, aki éppen a másik koma lesz. Torkig vagyok már ezzel a helyen, és minél előbb léphetek le innen, annál jobb. Mit szólsz hozzá? Tetszik a dolog, felelte Smith. Én magam nem tudnám, hogy jussak el a száraz földre, és a többi cimbura közül se senki. Szóval maga az egyetlen, aki konyít valamit a hajózáshoz. Szóval én magához húzok. A Mauri mamulla fülét hegyezte. A tengereken használatos minden nyelven tudott valamicskét, és mivel nem is egyszer szolgált már angol hajókon, egészen jól értette, miről folyik szó Schneider, és mit között azóta, hogy beléjük botlott. Felkelt a földről, és kilépett a tisztásra. Schneider és társa olyan idegesen rezzent össze, mintha egy kísértet jelent volna meg előttük. Schneider a pisztolyáért nyúlt, momulla magasba emelte a jobb kezét, nyitott tenyerével jelezve békés szándékait. – Jó, barát, érkezett, mondta. – Mindent hallottam, de ne féljenek, nem fogom elárulni, miről beszéltek. Én segíthetek maguknak, maguk meg segíthetnek nekem. Schneiderhez fordult. – „Magad…” Tudja, hogyan kell elkormányozni egy hajót, de nincs hajója. Nekünk van hajónk, de nincs közöttünk senki, aki el tudná kormányozni. Ha velünk tart, és nem kérdezősködik feleslegesen, felőlünk azt csinálhat a hajóval, amit akar, miután kitett minket egy bizonyos kikötőben, amelynek a nevét később fogjuk megmondani. Magával hozhatja a nőt, akiről beszélt, és mi sem fogunk fölöslegesen kérdezősködni. Áll az alkó? Schneider további részleteket akart megtudni, és Momulla elmondott még neki annyit a dologról, amennyit jónak látott. Aztán a Maori azt javasolta, hogy beszéljenek Kai A kinkét legénységének két tagja követte Momullát és társait a dzsungelen át az endülők táborának közelébe. Itt Momulla egy alkalmas helyen elrejtette őket, maga pedig Kaisan keresésére indult. De előbb figyelmeztette Maori társait, hogy álljanak őrt a két matróz mellett, nehogy azok meggondolják magukat és megpróbáljanak megszökni. Schneider és Schmidt tulajdonképpen fogoly volt, ha nem is tudott róla. Momulla kisvártatva Kaisanga tért vissza, akinek röviden beszámolt a helyzetükben bekövetkezett szerencsés fordulat részleteiről. A kínai, jó lehet természeténél fogva eleve kételkedett mindenkinek a tisztességében, sokáig tárgya a Schneiderrel, míg végre meggyőződött arról, hogy ugyanolyan gazemberrel van dolga, mint amilyen ő maga, és hogy a fickó nagyon szeretne távozni a szigetről. E két alapfeltételt figyelembe véve alig ha lehetett kétséges, hogy Schneider állni fogja a szavát, már ami azt illeti, hogy valóban elfogadja a Kauli parancsnoki tisztjét. Aztán meg, gondolta Kai Shang, meg fogják találni a módját annak, hogy kényszerítsék további kívánságaik teljesítésére. Amikor Schneider és Schmidt távozott és elindult a saját tábora felé, hosszú-hosszú napok óta először könnyed, felszabadult érzést töltötte el őket. Most végre reális tervet láttak maguk előtt, amelynek révén valóban tengerre való vízi jármű fedélzetén távozhatnak a szigetről. Nem kell többé a hajóépítés nehéz munkájával vesződniük, sem pedig az életüket kockáztatniük egy primitív tákolmányon, amely lehet, hogy eléri a szárazföldet, de ugyanilyen könnyen lehet, hogy a tenger fenekén köt ki. Ezen kívül segítséget kaphatnak ahhoz is, hogy fogjulejtsék a nőt, helyesebben nőket, mert amikor Momulla megtudta, hogy egy fekete nő is van a másik táborban, ragaszkodott ahhoz, hogy őt is hozzá kell a fehérrel együtt. Amikor Kai Shang és Momulla megérkezett a saját táborába, mindkettőjük számára világossá vált, hogy nincs többé szükségük gasztra. Egyenesen afelé a sátor felé tartottak hát, ahol társuk a napnak ebben az órájában minden valószínűség szerint megtalálható volt, mert bár az egész társaság számára kényelmesebb lett volna, ha a hajón maradnak, közösen úgy határoztak, hogy minden érintett meg biztonságosabb megoldás a parton tábort verni. Mindegyik tudta, hogy a másik szívében jó adag lakozik. Ez pedig kockázatossá tette a csapat bármely tagjának, hogy kimenjen a partra, miközben a többiek a kaovrim maradnak. Ezért aztán úgy döntöttek, hogy két-három embernél több egyszerre sohasem tartózkodhat a hajó fedélzetén, csak ha mindenki más is jelen van. Gast sátra felé közeledve a maori mocskos, bőrkeményedéses hüvelykújjával megtapogatta hosszú késének élét. A svétvickó bizony csak kényelmetlenül érezte volna magát, ha látja ezt a jelentőség teljes mozdulatot, vagy ha olvasni tud a kegyetlen, barna bőrű férfi agy tekervényeiben. Az történt, hogy gázt abban a pillanatban éppen a szakácsnál volt, akinek a sátra mindössze pár lábnyira állt az övétől. Így aztán hallotta, amint Kaisang és Momulla közeledik, bár természetesen álmában sem gondolta volna, hogy ennek valamilyen különösebb jelentősége van ránézve. Ám a véletlen úgy hozta, hogy éppen abban a pillanatban kukkantott ki a szakácstól az ajtónyíláson át, amikor Kaishang és Momulla az ő sátrának bejáratához közeledett, és az volt a benyomása, mintha valahogy óvatosan lopakodtak volna, ami nem vallott éppen békés és barátságos szándékra. Majd amikor a két fickó éppen besúrant a sátor belsejébe, Gázt egy pillanatra látta megvillanni a hosszú kést, amelyet a maori Momulla a mögé dugva vitt a kezében. A svédnek kerekre nyíltak a szemei, és olyan különös érzés lett túl rá rajta, hogy liba lett tőle a háta. Napbarnitott tarca egy pillanat alatt halott sápat lett, majd nagy sietve távozott a szakátsátrából. sátrából. Nem az a fajta ember volt, akinek részletesen el kellett magyarázni a másik teljesen nyilvánvaló szándékait. Ha hallotta volna, amit ezek ketten összebeszélnek, akkor sem lehetett volna biztosabb benne, hogy Kai Shang és Momulla az életére tör. Az, hogy egyedül ő tudta elkormányozni a Kauvrit, ez idáig megfelelően szavatolt a biztonságát. De teljesen nyilvánvaló volt, hogy az ő tudtán kívül történnie kellett valaminek, ami miatt egykori cinkosainak most már érdemes leszámolniuk vele. Anélkül, hogy akár csak egy pillanatra is megállt volna, Gast átvágott a tengerpart homokján és berontott a dzsungelbe. Igaz, félt a dzsungeltől hiszen valójában ijesztőek voltak azok a rejtélyes hangok, amelyek az őserdő belseje, a tengerpart mögött kezdődött titokzatos világ szövevényes útvesztője felől hallatszottak. De ha félt is, Gass a dzsungeltől, sokkal inkább félt Kaisánktól és Momullától. A dzsungel veszedelmei többé-kevésbé kiszámíthatatlanok voltak, Míg az a veszély, amely társai részéről fenyegette, nagyon is ismerős volt, és pár hüvelyknyi hideg acélban, vagy egy kötek vékony kötélben öltött testet. Látta, hogyan folytott meg Kai Shang egyszer valakit pálysában, egy sötét sikátorban, a lú tér háta mögött. Félte tehát a kötéltől, még jobban is, mint a maori késétől. És mindkettőtől félt annyira, hogy nem mert a közelben maradni. Akkor már inkább a könyörtelen dzsungel.